diskidir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 Frantzia eta Espainiako esatuek inposaputako amnesia kolektiboa salatu zuten eta galdera initz erantzunik gabe daudela gogorak ekarri zuten. Hizlariok kalteak eta hilakoak eragin dituzten erasoak bizi izan du. Gertakari hauen inguruko egia jakiteko eskubidea dugu behar du, zer egin zuten seine kagindu zuen. Josemartin Pantur Periko Tomas Hiltzea Seine kagindu gultzatu horreindu zituen estein, peru, popo, edo hartanak entiak. Errenka luzen bia izan dutxe, dana gaipatzeko. Eta baditu, ez hain aspaldi jakin beharrikion gauz batzuk oraindik. Non dago, Estak fitzioakota bir tad水menausiona treatsa ikaten 26 duten! Irakin dusiということen arzuca egu buztra iaiz jarakau lugu, ez zeldu-ok 해�dag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 Estrategi hori frantsesek partekatu eta praktikatu ehindute hemen. Hogerlekuko Xavier Anteloraren kontrako ekintza edo populareren desahertze kasua. Gertaera gusi horiek ez ditu antziko, sekula. Biktimak gusiak aitortza merezi dute. Biktimak gusiak gerla zikinarenak bagne. Eske gabertzailea Rest da gatazkak eragindako mina onartzeko. Baina ez gara prest. Ni hola zere irakaspel morari onartzeko ni oren partetik. Hemen gatazka latza iraganda behogoi urte nuzez. Deitu gerla zikina, gerla kontrasubertsiboa edo gerla psikologikoa, estatuek gerla estrategi hori gauzatu dute Euskal Herrian. Horretaz ere Euskal Herriak egia behar du bi aldetan jasandako sufrimenduak konpomidea behar dorako. Gatazkaren kontakizun osoa osatu behar du du. Ondoko benan jakin eta ulertu behar dute edi honetan berrogei urte luzez ze pasaten eta zerbaitik. Biktimen senideek ieslariek eta gerla zikinaren garaigogorraiei eutsi behar izan izantzietenek argi dute jasandakoaren aitortza ezin bestekoa dela aurrera egiteko. Bueno, gukazkenen azkenean Mikel Castresan familykoa gea senide gea, orain dela sei urte hiltzuten gainera fetxauetan, irailak 23, Donostiko zinemaldia zegoela, Gipuzkoako plazan eta bueno, Ba, gaur ba, senidek eta elkartzen gea, horrela hildakoen eta senidek elkartzen gea, tiparaldean hildakoak, egualdean hildakoak eta leko guztietan hildakoak. Eta, bueno, guretzat oso garrantzitsua da, zeren azkenian egia da, urte guzti hauetan gainera gauza guztik pixkat diskutun egondia, tapatu egindituzte, sandituzten gauza, edo eman dituzten informazio guztik guretzat etzian, guzti segiazkoak, hor dun horrelako zerbait egitea, ba, guretzat bere garrantzia badauka, alde batetik gure senideak eta bestaldetik ba bueno ba jendia jakinarazteko era badalako eta bueno momentu hontan gainera beste egoera hontan gaudela ba asko ez ez dakit posgarria esango eten baino bueno e, guretzat asko sobia da Baila. asko sobia edo Baila. ez dakit Estaket beste ego era bada. Ke piskat bazauriake osatze aldera Dai. denbora pasatzen dela, baina 30 urte ondotik, eh ba aitortza, aitortzarik ez dela. Claro, claro, claro, ke va ke ez da ez dago, eta <gülüyor> eungaldan. Noiz bait eungaldan? Noiz bait? Ez dakit. Baino bai egia da. Azkenen e, bueno, hemen e, egura bat bizi izan deu?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 Hasan hori, zen e, urte gogorrenetan anintzen ezpetzean. Han e, egon naiz atxilotua egualdean, laro gita egon naiz urte bat eta erdi ezpetzean, eta gero berriro itxuli behar nintzen ezpetzera tzigorra etatzeko eta beraz torri naiz iparraldera. Eta iparraldean egon naiz hemen bueltaka eta gero berriro atxilotua, estatu frantzesean, bi aldiz. Eta gero ja, iparraldera etorri nintzenean ean ja, hori nunbait zen, horren e, truke gero e, ezarri zuten espulsio zuzenean. Iparraldetik gero aldegin nuen hori zai ezteko, e, bretainaldera, eta beraz nik hori zuzenean erdute zautu, baina bo, oso urte e, Gogorrak izan ziren latzak eta so, hiende militanteainitz hilak izan dira eta ingurukoak e, oso, oso urte gogorrak izan ziren hemen iparralde bizitzeko. E, Bakoitzak bere oroimenak eta bete bere sentimenduekin e, egunero hori ez da inoiz ahazten. E. Hori afer hori ez da inoiz bukatu izan, e, inor ez da zigortua izan horrez e, eta batez ere haien arduradunek e, Espainiako gobernoa batez ere, eta ba, frontxako ere bat e, parte hartu zuten e, ahien ba, neurrian ere susenean, e, kolaboratu zuten hortarako ere, eta hori zigortu gabe da, ba, ipaitu gabe, eta ba, ez da... Ez da Hortaz ez dute niongo arazorik eh, pasu egiteko. Eh? Don, doni banen mitzitzik gara. Eta, eh, ahipatu jazua, ba, errefugiatu guaten zenidea? Bai, bai. Ba... Nere ez zenarra guen niltzen, e hemen... Egoite... Beharrogei urte. Gaudela hemen. Eta hori gea... Iruroge, irun, da, hemen daude. Bueno, nola bitzitzik egean... Bai. Altan bezala. La ahiten, da, bueno, pasatzen. Gatik han... Eh, ationan eh, polizia atzetik ezzabiltzen batik, dakordeta egon eh, duzen, han erran inu, naskanian honetor izan. Da familiare bai, atzetik. Nere gizona... bain intzuna eskapada jarra, eh, hemen. Naitzuten eh, arrapatu, eta bea zizan lu duk, eta libratu zan, baino... nola intzuten bi mutilloik, Ez, nahi zuten harrapatu, poliziak ebilitzitzen behan atzetik, nahi zuten. Harrapatu intzuten, behar zen harrai, azizan melduka, eta alde intzuten. Baina, bestela, bai, poliziak askotan atzetik ebilita, baina, bueno. Bistik abat hor, gara jorien, galen, hor... Guna txikian hor, bai, gau eskolan eta, bai, eta larria zen, bai, larria zen. Eta, bai, orduan duan, katxu izan zen ereila. Mm -hmm. Galeko ekerai, ja, eta... Hori, pentsatzen dut... Uh, borrokatu beharko dugula... Jotake! Okay. <laughs> ez dela, ez dutela... Frantzia, Argoreniak eta Espanol gobernuak ez dutela etxiko. Oie, tinko eusten dut, eta guk ere, tinko eusti behar dugu gureari. Mm -hmm. Ez eta... nahi nahi ez borrokatu beharko dugu hori. Hor duan, uh, borroka egun bada. ez festa egun bat, oroimen egun bat, latza baina geien bat borroka eguna behar du, eta gehiago behar dira. Nogu aztea? Neon darabitaranak. Gaurko ba, egunerekin emene endaian, e, egia ekitealdi simbolikoa dela endaianak. Ba, simbolikoa, ba. ba. simbolikoa dela bat, bai, e. hori epensatzen ibilik gara, emene ba. itiagatik pues, beste, taket. beste xarmantazun bat ate dueno. Ba. Bueno. Eta horri gau garat, ekoizko diguz, eh. Pazaz batek garen. Bai. Eh, Galen, ogeita mar urteak gegoan dira, ondarri bitarra izanik, hemen mugan, hain bai, zuzen ere nola bizizan du dituzu? Azko, sei azko, azko. Ibilik gara, hombre, baik zu, er, eh, jendea ara ibiltzen zen eh, historiak ere bai, ira e horta, izugutu txunak ere bai, eta, bueno, pues beti izan du gara, bizkate, honen, eh, putakumioken genien zera, nola zango nuke, istotasunak, eta ibiltik gara beti zerakin, bai. Bistia, akordatzen gara. Ni uste du, haure gehiago akordatu ba behar gindula, eh? dena genartien ez. Eh? Goriaduk eh? eta apoioa geneala behar digonek. Orain dik daude biktima batzuk, hon ezinean, naiz da batzuek minea ematen.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 bledagarenktiren ent guta filtitur